Lan bideak. Ez zu begira, lanari buruzko galdera gatzuk egiten ari gara. E, erantzun nahi duzu? Baina oski, zer jakin nahi duzu? E, Zutsule lanean zer egiten duzu? Nik, nik jendea salbatzen dut. Egun osoz lanean aritzen naiz, eta gero, lau egun segidan ja izaten dut. Nire lana atsegina da. Gainera, ez naiz gehi eginekatzen, eh? Normalean ez dugu lan, ina, lan handirik izaten, baina hori bai, oso gutxitan gure kamioi gorri hartu eta azkar sua itzaltzera joaten gara. Eta zulerana guztatzen aseizu? Bai, oso polita da jendea laguntzea eta... Lanbidea arriskutsua? Bai, oso arriskutsua da, baina guztokoa dut eta badakizu... Bai, bai, tira, mila askar. Zorregatik. Apa, lan ari buruzko inkesta bat egiten ari gara eta erantzun nahi duzu? Bai, bai, noski. Ea, e, zuk zure lanean zele egiten duzu? Ba, ni egunero leku ilun batean sartzen naiz lan egitera. Ean arri txikitzen dut, ikatza ateratzen dut, nire lana oso zikina da eta gainera oso arrezkutsua. Eta gustatzen zaizu zure lanean? Ba, egizean ez zait bat ere guztatzen. Gainera oso nekagarria da, baina bueno, ongi irabazten dut. Lanbide bide gogorra da zure azta. Bai, bai, oso gogorra. Beno, miga eskar. Iapa, ja, erantzun nahi diozu galdera batzu egi? Eh? Bai, jakina. E, zulelanean zer egiten duzu? Ba, ba niko izotzoa zer egiten goten nahi, makina zidazten, nominak egiten, fakturak egiten... Pff. Goiz ez bakarrik egiten du lan, eh? Zazpietan sartzen naiz egunero, eta iruretan ateratzen naiz lanetik. Ta bueno, nire lana ez da oso polita, baina naiz ikintzen, ez dut otzik otzi pasatzen, eta gainera ba, nire lana ez da batera arriskutsua. Orduan, zule lana ez gustatzen? Ba ez, bizik ezpertzen naiz ez lanean, baina ordu tegiona da, eta gainera ez dut lan ondirik egiten. Mm -hmm. Bueno, migi askar. Ez horregatik.